Voi avea de trei, le mui, le oh nu pleca, rămâi. Cântam cu zarea că bătui nepăstătoarelor să-ți Era în flăcău, era un era un cal cu șau în cu semne de celebritate. Iubeam, iubite, adecvate, pe doi, trei poli și jumătate și diridam și ale lei negustorite oase. Fiți, binecuvântate în trei și răsplătite în 6, voi neuitatele femei! O! Prea frumoase femei Din ultimele clase Și iarăși verde trei lămâi Iubire tainică Din tâi era de sfânta Filofteia Când mă învăța și Fapta aceea Ce o face omul Cu femeia deci vouă, vă eram frumos și de-acălare și pe jos, Voi, fete mari, cu pulpe groase, nemişlocide, dar frumoase, Și iarăși verde și un pistil, mirăr de tânări imbecil, Cu ochii mari pe sub nombril, plecam înalt și lat în spete, În triviale menuete cânt înspre maica prea cinstită, O, oh, oh, oh, dune iară și nispită, înfrigurata stalactită.